60 שניות על בעיות החניה בתל אביב. שכנים ומכרים רבים מספרים על משה צ'יקפוקה, תושב תל אביב, שהתקשה למצוא לעצמו חניה. לבסוף החליט צ'יקפוקה להחנות את רכבו בהצטלבות של שני רחובות. עד מהרה נוצר פקק סביב הצומת החסום, וכל דרום תל אביב נחסמה לתנועה. צ'יקפורקה שספג קללות רבות, וביניהן בן לאש מסריח, חשב שאולי ניתן להחנות את רכבו כך שכל תל אביב תהפוך לפקק תנועה אחד גדול. משה עלה לעליית הגג, ושם ערך שרטוטים וחישובים רבים. כעבור כתרסה ימים יצא מביתו, התניע את רכבו והכנע אותו בצומת ראשית במרכז העיר. תוך שעתיים חסם צ'יקה פוקה את כל גוש דן לתנועה ואף חלקים נרחבים מאזור השרון. מושד צ'יקה פוקה הושלך מיד לכלא, אך תורתו המשיכה להתפתח על ידי קומץ מדענים. על פי תיאוריה זו מסתבר שיש נקודה אחת בעיר שאם מכנים בה את הרכב באלכסון, אז תוך עשר דקות כל המזרח התיכון נחסם לתנועה. את מיקומה של נקודה רגישה זו לא נוכל לחשוף כי הטנדר שלי עומד שם ואני אעזיז אותו מתי שאני רוצה. אלה היו שישים שניות על בעיות החניה בתל אביב. تاين نصفين تحلولي شموها بإيبوبوتام نيكودة سي او نيكودة عي إيل